Ніка міцно стисла зуби, спостерігаючи за голубами. Це бурхливе живе море, з якого виринали окаті верткі голівки із роззявленими дзьобиками, нагадало інтернат, у якому вона перебувала до сьомого класу. Сіра маса, заклопотана лише одним вирвати свій шматок, затопчуючи інших але у цій стихії вона таки навчилася боронитися. І до того ж, маючи інтернатівський досвід, в разі чого ніколи не лізла до кишені за кулаками. Вони у неї завжди були стиснуті і на поготові. Якби ще тоді знати, що ними часом так просто вирішити питання, скористалася б цим набагато раніше. Можливо, одразу після того літа, 1980-го, коли 1 вересня пішла до школи у третій клас. Школа знаходилася поблизу їхнього нового помешкання. Тоді батьки вже розлучилися і вважалися бандитською, адже туди здебільшого ходили діти зі Скотохатки, особливого одноповерхового району, де, як подейкували, жила верхівка місцевого криміналітету. Вранці вона надягала білі гольфи і білий фартушок. На голову начепила два ненависні і завеликі капронові банти. Все було, як у інших. Молода учителька, зараз вона б одразу її розкусила, помітивши брудні нігті і порепані п'яти, що нависали над задниками босоніжок. Завела їх до класу, і викликала по черзі, попросивши голосно називати свої імена і прізвища. Ніка розхвилювалася, адже за день-два перед тим, заспокоюючи її, мати запевнила, що на перших порах її не викликатимуть. Вона домовилась про це із самим директором. Але коли черга дійшла до Ніки, чителька змусила її підвестись. З того часу, до речі, у неї досі залишалась ненависть до будь-яких черг. Вона підвелася. «Ну?» – сказала вчителька. Вона спробувала щось вимовити, вийшло якесь незрозуміле мукання. «Ну?» – повторила вчителька. Певно, вона була не у курсі того, про що мати домовлялась з директором школи. І чи домовлялася взагалі? Від жаху її язик розрісся в роті до неймовірних розмірів. Хотілося просто виштовхнути його звідти з бодай одним словом. Але крім мукання знову нічого не вийшло. Діти зареготали. Сміх стояв такий, що здавалося від нього ось-ось розлетиться віконне скло. Найгіршим було те, що разом з дітьми сміялася і вчителька. Досталь, не сміявшись, вона постукала по столі казкою і дозволила сісти, і Ніка сіла. І уявила, як стіле цієї парти перетворюється на візок американських гірок. І мчить звідси у підземелля, у прірву, темряву з якої тепер їй доведеться дивитись на свято життя. З його білими бантами, гольфами, червоними піонами і пустотливими веселищами, де для неї немає вже місця. Через тиждень чи два її відправили до спеціалізованого закладу, де з такими, як вона, займалися логопед і психолог. Ну, хоча займалися Голосно сказано. Так, забавлялися, змушуючи по сто разів вимовляти слово «парход» і скоромовку про бика, який був тупогуб. Але, певно, тупогубий бичок поволі зробив свою справу. І після сьомого класу вона пішла в нормальну, хоча й у ту саму школу, на скотохатці. Повернулася в той самий клас. І, звісно, не з ким там так і не потоваришувала. Не могла забути того веселого реготу. Хоча розуміла, діти не винні.